Бамбури принишкли. Ще вчора гаряче вітали вони сусідів з виграшем і виспівували «Розпрягайте, хлопці, коні», а зараз, почувши сварку, вже стиха хихикали. І не подумайте, будь ласка, що у нас на бамбурах живуть люди погані і недоброзичливі. Ні, усі гарні люди. Тільки ви ж знаєте, як розвинене в нашого народу Почуття гумору. І це почуття ну просто примушувало у даний момент хихикати. Не можна було втриматися. Хлопці саме сиділи у цигановому садку і їли яблука. Хвилину тому вони жваво обговорювали маршрут першої подорожі на власному Запорожце. Сашко-циган наполягав на південному варіанті – Херсон, Одеса. Крим. Марусик схилявся до Західного – Львів, Ужгород, Закарпаття. А журабель отстоював Східний – Урал, Бам, Владивосток. Тепер вони примовкли і, затамувавши подих, слухали батьків. Слухали, опустивши очі, не наважуючись глянути один на одного. Марусик зітхнув і поклав надкушене яблуко на траву. Журавель повагався і теж поклав, хоч то вже був недогризок, а не яблуко. Сашко циган густо почервонів і закусив губу. У пригніченому мовчанні вислухали вони всю розмову до кінця. Ну, ну, я піду, не підводячи очей, тихо сказав марусик. І я. зітхнув журавель. Сашко-циган мовчки одвернувся. У Семена Семеновича були білі очі і темні плями на обличчі. «Щоб, щоб, щоб ти більше не смів водитися з тим циганчуком, чуєш?» Затинаючись, вигукнув він, побачивши сина. У Марусика дрібно затримтіло підборіддя, він хотів щось сказати, але не зміг, захлинувся. І голосно заплакав. От, от тільки й вмієш рюмсати. Як чайник кипів Семен Семенович. Кожен може тебе обдурити. Ніколи, ніколи з тебе нічого не вийде. Нічого в житті ти не досягнеш. Нічого ніколи не матимеш. Проживеш, як той горох при дорозі. Хто не йде, той скубне. Довго ще вивергався, мов вулкан, Семен Семенович, доки мати Марія Омельянівна не зупинила його, досить уже, досить, доведеш його до того, що він заїкатися почне. Зовсім інша картина спостерігалась у хаті непорожніх. Там наступательний бій почав син. «Мені, мені, мені соромно!» – закричав він, вбігаючи в хату. «Ова!» – спокійно підвів голову батько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 Ти диви, обернувся батько до дружини, наша козиня стає дибки, мабуть хоче, щоб я йому добрих бебихів дав. І вмить перемінився в лиці і гримнув на сина. Ану цить, воно мені, воно мене ще вчитиме, ану! І...